Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yasaji putu aadhihi malam yajal. Alhamdulillahilladzi يقبل توبه العبد ما لم يغرغر الحمد لله الذي اختار من عباده من يشاء وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وكرّم على حبيبنا شافعنا ومولانا سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الأظهار وأصحابه الأخيار اللهم يا ربنا اجمعنا اللهم يا رب كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة مع حبيبك سيدنا محمد يوم القيامة واحشرنا في زمرته وارزقنا محبته ومحبة من أحبه اللهم يا ربنا ارزقنا محبة الصالحين Allahumma ya rabb an husurna ma'a salihin warzuqna taubatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du kaum muslimin dan muslimat para orang tua kami para bapak ibu saudara-saudari kami adik-adik kami yang kami cintai Kami teringat Kedatangan Orang Yang sangat Berpengaruh Di dalam perjalanan kami Yaitu guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun Waktu Di majlis Al-Bahjah atau di pesantren Al-Bahjah belum mengingatkan tentang keselamatan seorang hamba adalah Di saat hatinya senantiasa terikat sambung dengan Nabi Muhammad SAW Dan makna daripada lafad ini Makna sambung hati kepada Nabi Muhammad ini diterjemahkan Oleh para ulama-ulama Allah Ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam bermacam-macam syarah Dalam berbagai disiplin ilmu Kalau berbicara tentang ilmu akhlak Yang paling dikedepankan adalah Makna ketakwaan kepada Allah Dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak lain itu adalah Menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW bahkan seorang mukmin tidak akan bisa kenal Allah kecuali jika melalui Nabi Muhammad wahyu Al-Quran tidak akan sampai kepada kita kecuali melalui Nabi Muhammad kita tidak akan bisa mengabdi yang sesungguhnya melakukan salat kecuali meniru Nabi Muhammad. Bahkan di dalam kita beribadah untuk mendapatkan pangkat tinggi kemuliaan di hadapan Allah tidak mungkin itu semua terjadi kecuali melalui Nabi Muhammad. Semua tingkah laku kita jika tidak lewat Nabi Muhammad maka itu tidak sah. Dan tidak Dianggap benar dan tidak diterima oleh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan amal kebiasaan kita yang tidak ada nilai ibadahnya, amal kebiasaan yang tidak ada nilai ibadahnya, jika kita meniru Nabi Muhammad menjadi ibadah, maka adalah kebiasaan semua orang makan, kucing makan, ular makan, semuanya makan. Makan adalah mubah. Akan tetapi di saat seseorang meniru cara makannya Nabi Muhammad dengan menggunakan tangan kanan. Minum pun demikian mengikuti caranya Nabi Muhammad. Kalau meneguk air satu kali, satu kali kemudian bernafas di luar gelas itu. Dengan menghadirkan kesadaran di hati kita, karena kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah saat itu ia sambung kepada Allah Subhanahuwataala mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahuwataala dan juga sebab kehancuran seorang hamba, sebab hancurnya iman hilangnya keimanan seorang hamba atau tercabutnya hidayah seorang hamba atau dijauhkan hidayah seorang hamba itu karena ia bertentangan bermusuhan jauh hatinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontohkan waktu itu adalah Abu Jahal yang setiap hari melihat Nabi Muhammad saling kunjung bahkan karena tradisi orang Arab itu biarpun seperti apa masih ada makan bersama dan sebagainya. Yang namanya Abu Jahl. Orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Setiap saat melihat Nabi Muhammad. Lagi-lagi. Karena hatinya tidak sambung dengan Nabi Muhammad. Biarpun ia menghafal ribuan hadis. Dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tapi ternyata itu semua tidak menjadikan ia selamat. Dan kami. Anda. Semua yang setiap hari belajar, menuntut ilmu, menghadiri pengajian, jika tidak anda niatkan untuk sambung dengan Nabi Muhammad maka sungguh sia-sia yang akan anda cari. Anda akan mencari sesuatu yang tidak ada nilainya. Maka kita niatkan di dalam kita menuntut ilmu agar kita semakin dekat kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang akhlak seperti yang kita baca dalam Hikam Ibn Ala'as sekandar. Agar kita di dalam berdoa dengan adab yang semacam ini, agar kita menghadapi bencana harus seperti ini, itu adalah pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita tahu hakikat menjalankan sunnah Nabi Muhammad itu bukan orang yang pandai menghitung-hitung sunnah Nabi. Alangkah banyaknya orang menjalankan sunnah Nabi, ternyata hatinya tidak sambung dengan Nabi. Tapi akalnya sambung dengan tulisan yang dihafal beberapa minggu yang lalu. Sunnahnya untuk 1, 2, 3. Sunnahnya sholat ini 1, 2, 3. Kalau masuk ke masjid mendahulukan kaki kanan, sunnah. Keluar masjid mendahulukan kaki kiri, sunnah. Masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri, sunnah. Keluar kaki kanan, sunnah. Tapi sunnah hafalan. Siapa di antara kita yang di saat keluar mengkeluar dari kamar mandi mendahulukan kaki kirinya lalu teringat Beginilah Rasulullah keluar dari tempat buang hajat Siapa? Siapa di antara kita yang hendak keluar masjid lalu mendahulukan kaki kiri dengan penuh kekusuan seorang-orang melihat seolah-olah melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar mengeluarkan kakinya dari masjid dengan kaki kirinya dengan kaki kirinya teringat seorang alim besar barangkali cerita ini pernah kami hadirkan diulang tidak ada masalah untuk lebih mal jabarkan apa yang disampaikan guru kami bahwa ada seorang alim besar namanya Sayyid Ahmad Al-Badawi beliau adalah orang besar Sayyid Ahmad Al-Badawi adalah termasuk dari Duriyah keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang belajar dengan giat dan bukan seperti giatnya kita. Rajin menghafal dan tidak seperti rajinnya kita. Sungguh, malamnya dijadikan waktu untuk munajat, untuk memohon kepada Allah sambil mengulangi pelajarannya dan di siang hari beliau sangat rajin duduk di depan para masyayikh dan guru-gurunya untuk mendapatkan ilmu. Dan setelah itu Setelah mendapatkan ilmu yang banyak, barangkali kalau zaman ini gelarnya dapat sudah doktoral ilmu, fikih doktoral ilmu, akidah doktoral ilmu. Misalnya begitu, sudah mendapatkan ilmu yang banyak gelarnya alim besar. Lalu saat itu Syed Ahmad Al-Badawi lapor menghadap kepada ibunya dan sunnah memang sebaiknya seorang anak itu jika telah menyelesaikan tugas ibundanya atau tugas orang tuanya itu laporkan agar orang tua itu senang. Yang ingin menghafal Al-Quran atas permintaan ibundanya, hafalkan Al-Quran dan setelah selesai menghadapkan hakbaid ibu. Ibu, saya sudah menghafal Al-Quran. Kalau seorang ibu senang dengan anak, ketahuilah doanya. Ibu langsung diterima oleh Allah. Urusan dunia pun begitu, anda diberi tugas oleh ibunda anda atau ayah anda anda untuk melakukan satu tugas dan setelah selesai laporkan mama, ibu, abad sudah selesai, di saat orang tua senang makasih nak, minta doa saat itu langsung dikabul oleh Allah begitu juga Sayyid Ahmad Al-Badawi di saat merasa beliau mendapatkan ilmu yang banyak sudah mengerti tafsir ilmu hadis, bisa mengajar orang menghadap kepada ibundanya Ya Ummah Wa Qabsirtu Rajulan Wah ibu, aku sudah menjadi orang, biar ibunya senang, aku sudah menjadi orang bu, rupanya ibunya memang pendidik kelas tinggi ya, jadi orang bagaimana nak, ibu yang menginginkan aku belajar jadi orang alim dan saya sudah alim, Ibu menginginkan aku adalah orang yang sangat kenal Nabi Muhammad. Aku sangat kenal dengan ilmuku kepada Nabi Muhammad. Wah ibu. Aku sudah punya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu segala macam. Aku sudah menjadi orang ibu. Oh. Sudah jadi orang? Iya bu. Baik. Apakah kau sudah pernah bertemu dengan Nabi Muhammad nak? Kaget Sayyid Ahmad Al-Badawi. Eh. Uh belum, Bu. Dijawab oleh sang ibu, "Kalau kamu belum bertemu dengan Rasulullah, belum bertemu dengan Nabi Muhammad, kamu belum jadi orang." Kaket, "Bagaimana saya bisa bertemu dengan Rasulullah wahai bunda?" Ibundanya menjawab, "Kamu sudah punya kendaraan, ya, punya modal dengan ilmumu. Tinggal engkau serius mengamalkan ilmumu." Serius mengamalkan ilmu dengan cara pengamalan yang benar Sang anak menjawab saya sudah mengamalkan yang benar Belum Kalau orang sudah mengamalkan yang benar Pasti akan bertemu dengan Nabi Muhammad Bagaimana aku harus mengamalkan ilmu dengan cara yang benar ibu? Ibundanya menjawab Jangan menjalankan satu sunnah Nabi Kecuali engkau hadirkan Nabi Muhammad di dalam hatimu Ya tadi keluar ginilah Nabi Muhammad mau makan beginilah cara makannya Nabi Muhammad jangan mengamalkan satu sunnah Nabi kecuali engkau hadirkan kau ingat Nabi Muhammad saw. Seolah engkau melihat Nabi Muhammad. Baik ibu. Mulai detik itu Said Ahmad Al Badawi yang sangat mendengar ibundanya berubah lebih khusuk solatnya. Lebih khusus ibadahnya karena selalu di saat ingin menjalankan satu sunnah. Berusaha untuk menghadirkan di dalam hatinya Nabi Muhammad. Mau melakukan abu-abu, ingat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih tenang orangnya. Dan kehidupan As-Sayyid Ahmad al mulai detik itu sudah sangat jauh berubah. Berbeda. Kalau yang kemarinnya adalah dengan ilmunya. Karena ilmu tidak, tidak baringi dengan kekusuan, bisa saja muncul bentuk kesombongan. mengangkat dada, memusingkan dada. Aku lebih tahu, aku lebih alif. Tapi sekarang diingatkan oleh ibundanya, jangan menjalankan satu sunnah Nabi kecuali kau ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai detik itu Asyidah Ahmad Al-Badawi dengan husuk tidak mengamalkan sunnah kecuali ingat Nabi Muhammad. Sampai pada suatu ketika Asyidah Ahmad Al-Badawi bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa di pagi harinya terbangun Syed Ahmad al-Badawi dengan hati berbunga-bunga wajah berbinar-binar wajah yang penuh yang berseri-seri dengan mata berbinar-binar menghadap kepada ibundanya ibu, ibu aku sudah menjadi orang bu, dirangkul ibunya, ibunya kaget tapi kagetnya gembira apa ada apa, apa ada apa dengan engkau Ahmad Al Badawi? Aku sudah menjadi orang bu, menjadi orang bagaimana nak? Kan ibu yang nyuruh saya mengamalkan sunnah Nabi dengan menghadirkan Nabi Muhammad dan aku sudah bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini ibu pendidik kelas tinggi. Engkau bertemu dengan Nabi Muhammad nak? Iya ibu. Dalam tidur atau dalam langsung secara langsung nak? Oh, dalam tidur bu, jadi mimpi nak? Mimpi bu? Ah, oh, nak? Kalau mimpi, kalau cuma mimpi ibu-ibu di kampung itu karena kusuknya sudah biasa ketemu Rasulullah. Kamu orang Alim harus lain. Oh, belum ya? Ini pendidikan orang hebat bukan ditanya Nak ijazahmu kapan keluar? Bukan lamar kerjaan kapan? Gitu ya Orang sekarang ini bukan bagaimana dengan ilmu Sudah kenal Rasulullah atau belum? Ini Syed Ahmad Al-Badawi Bertanya ibu bagaimana aku bisa bertemu Rasulullah dalam Allah secara langsung Kamu sudah bertemu Rasulullah dalam mimpi dan Nabi Muhammad pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari man ra'ani bil manami sawfa yarani bil yaqdati wa inna asyaitana la yatamazzalu bi yang melihatku di dalam mimpi sungguh ia akan bertemukku dalam keadaan alam nyata karena setan tidak bisa menjelma menjadi aku dalam mimpi ada kabar gembira bagi siapa yang pernah bertemu Nabi Muhammad di dalam mimpi, ia akan bisa bertemu dengan secara langsung dengan cara yang Allah lebih tahu itu semua. Ada yang berkata bisa bertemu nanti sebelum ajalnya dicabut, ada yang bertemu bahkan ada yang bertemu sesaat ia masih hidup segar buker. engkau sudah bertemu Rasulullah dalam mimpi tinggal engkau lebih khusuk lagi dan teruskan dan teruskan hingga engkau meniti tangga meniti tangga sampai tangga menyaksikan Nabi Muhammad secara langsung akhirnya Sayyid Ahmad Al-Badawi terus berjuang dan berjuang dengan ibadahnya terus berjuang berjuang dengan kekhusuannya tidak melakukan satu sunnah Nabi kecuali menghadirkan Nabi Muhammad sampailah Sayyid Ahmad Al-Badawi bertemu Rasulullah langsung lalu terkopoh-kopoh Said Ahmad Al-Badawi melapor kepada ibundanya karena cita-citanya Said Ahmad Al-Badawi menghibur ibundanya bagaimana bagaimana ibunya agar tenang alangkah bahagianya jika seorang anak selalu berpikir bagaimana membahagiakan orang tuanya tidak harus dengan bertemu Rasulullah barangkali dengan uang yang kita miliki Barangkali dengan pengabdian yang kita miliki Jika kita semua ini kita arahkan Untuk membahagiakan orang tua kita Maka sungguh tiadalah adalah Di jalan menuju surga Sayyid Ahmad Azbadawi tahu ilmu Tahu makna bekti ke orang tua Lihat setelah bertemu Rasulullah secara langsung Menghadap kepada ibundanya Dan berkata ibu aku sekarang sudah menjadi Orang Apa jawab ibundanya Kenapa nak? Aku sudah bisa bertemu Rasulullah. Dijawab oleh bunda. Langsung atau dalam mimpi? Langsung wahai ibu. Dijawab lagi oleh bundanya. Berapa kali semalam kau bertemu dengan Rasulullah? Ah. Ibu. Memangnya harus berapa kali harus bisa disebut. Misbarubi disebut sebagai seorang... Orang baru disebut sebagai orang yang berhasil Berapa kali harus bertemu dengan Rasulullah Dijaui ibundanya, Engkau orang berilmu Rasulullah tidak boleh hilang dari hatimu sedetik pun Subhanallah Ini orang pasti selamat kalau sudah begitu Mau nyuri Gimana Rasulullah ingat Mau beli baju saja ya Allah masa beli baju bolong-bolong Gimana -bolong. Rasulullah ingat Lalu lihat saya kok jadi Rasulullah kalau hadir di hati selamat. Itulah syarah daripada apa yang disampaikan guru kami. Begitu selamat orang. Gak usah banyak-banyak kalau nasihati anak kita mau beli baju nak. Kalau mau beli baju ingat Rasulullah. Kalau mau bohong ingat Rasulullah. Mau ngapain saja ingat Rasulullah. Lihat maknanya luar biasa. Maka disinilah makna. Yang luar biasa ternyata keselamatan seorang hamba adalah Di saat mengikat hatinya dengan Nabi Muhammad SAW Pada malam hari ini kami berharap guru kami bisa Datang ke tempat ini dan subhanallah Allah yang mengatur beliau setelah maghrib tadi Punggung beliau terasa sakit Sehingga beliau harus berbaring Dan di saat berbaring ternyata tertidur Karena sakit sampai jalannya agak terasa susah. Di saat tertidur, yang jaga belum berani membangunkan. Karena mulai semalam tidak tidur, hanya satu jam setengah. Terus ziarah, ziarah, ziarah. Baru dibangunkan. Tapi belum menitipkan salam kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau mengatakan, biarpun kami tidak datang, tapi doa. Nyampe kepada semuanya. InsyaAllah. Dan dengan doa yang panjang. Yang kami tidak bisa rinci satu persatu. Di antaranya. Semoga semuanya menjadi orang-orang. Yang dipilih oleh Allah. dimuliakan oleh Allah. Dimudahkan segala urusannya. Dan insyaAllah suatu saat. Beliau datang ke tempat ini. Bisa menghadiri majlis-majlis kita semuanya. Ini. Subhanallah bisa berubah. Tiba-tiba sehat. Nongol insyaAllah. Bakal khawatir. Tapi. Tapi. Beliau sementara mengatakan Belum bisa Kemudian besok juga ada acara lagi Tidak ada Doanya yang nyampe insya Allah Kehadiran beliau di hati kita Karena beliau adalah wakil dari Rasulullah SAW Sebagai ulama pembimbing. Karena ulama itu selalu berbuat niat Dan anin nabi kata beliau Menggantikan Rasulullah Maka akhlaknya ulama harus baik Tingkah laku harus baik Semuanya harus baik Kalaupun ada salah, segera memohon kepada Allah merintih, minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan baca kitab hekah hekma atau hekamnya ibn Abilah sahkan dari kita sampai kepada hekma yang ke tujuh ini masih ada sangkut pautnya dengan hikmah yang sebelumnya sehingga tidak terlalu banyak disyarahi makanya kami perpanjang tadi dalam muqaddimah la yashakkikanaka fil wa'di la yashakkikanaka fil wa'di adam wuqou'il maw'ud وَإِنْ تَعَيَّنَ زَمَنُ لِأَلَّا يَكُونَ ذَالِكَ قَدْ حَنَّ فِي بَصِيرَتِكَ وَإِخْمَادًا لِنُورِ سَرِيرَتِكَ تَرَى شَكِّكَ Jangan menjadikan dirimu ragu. Bilwa'di akan janji Allah. Apa yang menjadikan ragu? Adam wuku'il ma'udi. Tidak terjadinya apa yang dijanjikan oleh Allah wa in ta'ayyana zamanuhu biarpun sudah ditentukan waktunya Di dalam Al-Qur'an Allah banyak menjanjikan jika engkau begini maka akan Allah berbuat begini Intan surullahi yansurkum, kontan, jika engkau membantu Allah, kontan, Allah akan bantu, lihat ditentukan, intan surullahi yansurkum, misalnya, jika engkau menolong Allah, maka Allah akan membantu, masih menolong Allah, menolong agama Allah, Allah akan bantu, artinya kontan itu semua, tapi saya sudah jihad, saya bantu orang, kok tidak dibantu-bantu, nah Jika yang dijanjikan Allah ini kok tidak segera terjadi padahal sudah ditentukan sebagai janji Allah. Kok tidak terjadi? Jangan membuat dirimu ragu. bahwa Allah itu adalah yang maha kuasa dan tidak pernah ingkar janji. Bukan karena Allah ingkar janji. Kenapa kita tidak boleh ragu? Liala yakuna zalika agar tidak menjadikan... Keraguan tersebut Kodahan Sibasi ratiha Menjadikan celah di dalam hatimu Di dalam menghadap kepada Allah Wa ikhmadan Dan jangan sampai mematikan Linuri sari ratiha cahaya batinmu Ada mata hati, mata batin, hati, disitulah tempatnya iman. Jangan sampai yang namanya hati dan keimanan ini cahayanya menjadi redup atau bahkan mati. Atau ternodai keadaan itu ternodai, tadi disebabkan karena keraguan kita akan janji Allah dan akibatnya memang besar. Sudah kita sebutkan dalam hadis yang dirawatkan oleh Imam An Nirmidi, Uduhu Allah wa antum mukinunabilijabadi memohonlah kepada Allah dengan penuh keyakinan, enggak boleh ragu. Kemudian sudah kita telahkan jelaskan juga pada pertemuan yang lalu kadang orang minta hijau oleh Allah dikasih merah karena merah lebih bermanfaat untuknya. Dalam firman dalam Al-Qur'an Allah berfirman ud'auni astajib lakum meminta lah kepada aku niscaya aku akan beri. Agak tetapi ada orang berdoa kok tidak diberi-beri padahal janji Allahnya Kan ada riwayat hadis salat duha enggak pernah melarat dapat rezeki. Saya salat duha terus kok melarat terus ini gimana nih? Ah. Salat duha terus ini enggak dapat duit terus. Keterlambatan di dalam Allah bang jangan menjadikan diri muraku. Kenapa begitu wahai Imam Ibn Athaillah as-Sakandari? Keterlambatan pemberian Allah ini Bisa disebabkan karena kita sendiri. Barangkali kita termasuk orang yang memohon dengan berlumuran dosa. Atau barangkali kita adalah orang yang memang belum pernah menyesali dosa-dosa. Bahkan kemenangan yang sudah dijanjikan bahkan sudah di depan mata bisa-bisa dicabut oleh Allah karena melanggar. Waktu Nabi Muhammad berada di perang Uhud. Kemenangan sudah ada di depan mata. Musuh-musuh Allah sudah kalah. Hengkang lari tunggang langgang. Berserahkan kesana sini. Karena telah dikalahkan oleh kaum muslimin. Melanggar perintah Nabi Muhammad. Apapun yang terjadi engkau jangan kemana-mana amanahnya pada umbaknya semuanya dikasih tahu oleh Nabi Muhammad dalam bentuk apapun engkau jangan ke mana-mana. Akhirnya ternyata di antara mereka ada yang mengambil inisiatif mendahului Nabi Muhammad di saat musuh-musuh Allah itu sudah pada hengkang tunggang langgang lari terbirit-birit para kaum muslimin ini turun mendekati semua barang-barang yang orang kafir yang ditinggal barang rampasan untuk dikumpulkan. Katanya nah, di saat mereka asyik mengumpulkan itu semuanya dilihat oleh musuh-musuh Allah, bahwasanya kaum Muslimin telah turun dari tempat persembunyinya, tempat untuk penjagaannya, maka musuh-musuh Allah ini digiring oleh Allah untuk kembali berputar. Tiba-tiba datang rombongan musuh-musuh Allah dan menyerang kaum Muslimin dan terkalahkanlah kaum Muslimin saat itu. Karena apa? Ada pelanggaran terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi. Osalama. Jadi kalau tidak segera dikabul doa Allah koreksi barangkali cara memohon kita kurang benar, barangkali cara minta kita tidak benar. Kemarin sudah disebut bahwa orang seperti apapun dalam cara doanya barangkali ia berdoa dengan mengucurkan air mata darah dalam hal disebutkan al-akbar orang yang penuh debu. Dalam keadaan compang-camping lihat seolah-olah orang ini memang betul-betul tidak suka di Oh luar biasa memohon kepada Allah, memohon kepada Allah. Jawab Nabi Muhammad, anna yustajabu lahu addu'a. Bagaimana doanya akan dikabul? Kenapa? Malbasuhu haram, bajunya haram. Bama akaluhu haram, yang dimakan haram wa masrabuhu haram yang diminum haram nangisnya jerit-jerit ibaratnya mo mohonnya luar biasa nangis betul tapi semuanya haram anna yustajabulad du'a bagaimana doanya akan dikabul maka disebutkan oleh al-imam haddad rahimahullahu taala dan juga yang disebutkan oleh al-imam ghazali rahimallahu taala dalam minhajul abidin imamul hadad di dalam Adab sulukil murid bahawa langkah pertama kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah yang termasuk kemuliaan adalah pengkabulan doa, pemberian hidayah adalah at -tawbah. memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang harus kita tuduh adalah, adalah diri kita jika Allah terlambat di dalam mengkabul doa kita maka yang perlu kita tuduh kita Jangan berkata kenapa Allah tidak ngasih. Ini adalah awal dari tidak dikabulkan doa tersebut, karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh uh, Imam Al-Tirmidzi radhiyallahu anhu, ah, dalam, dalam sebuah hadis yang direwat, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Inna Allah. Inallah, yang terjibut doa di Himal dan Yajal, Allah akan mengkabul doa hambanya asal enggak terburu-buru. Maksudnya jangan sampai nuntut ya Allah, saya sudah doa am tahun masih melarat ya Allah, saya doa sudah hajat, buaya saya sudah sholat hajat kok belum dapat jodoh ni. Ini ngomong begitu, jadi enggak dapat jodoh tu. Kalau sudah minta kepada Allah, Laskasikan. Saya sudah ini saya diuji dapat di PHK pindah dapat pekerjaan padahal saya sudah doa-doa ya, doa-doa Buya, kok belum dapat terus. Nah, Mengatakan kalimat seperti itu itu tidak ikhlas doanya. Kalau doa tulus serah, benar diserahkan kepada Allah, Allah akan kasih. Tidak boleh terburu-buru. Kalau terburu-buru itu termasuk bentuk ini tadi ragu dengan janji Allah. Allah sudah berjanji ya, toni azza jiblakum doalah aku akan aku kasih. Yakin. Dan sudah kita gambarkan kadang Pengkabulan doa itu Allah memberi tidak seperti yang kita minta Warnanya lain, bentuknya lain Padahal itu adalah yang kita butuhkan Maka ini yang kita bangun keyakinan Allah mengkabul Tidak boleh kita ragu Keterlambatan pengkabulan doa Ingat, jangan sampai menjadikan hati kita Ragu Dan jangan sampai itu menodai kebersihan hati kita Sehingga bisa memastikan cahaya Cahaya batin kita Cahaya keimanan di batin kita Inilah barangkali yang bisa kami sampaikan di dalam penjelasan tentang kitab Al-Hikmah atau Hikam Ibn Atwa'ila Al-Zakandari. Tidak lain itu semua adalah kelanjutan daripada makna permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali ada yang ingin atau yang hadir pada kesempatan ini tidak mendengar masalah permasalah apa masalah-masalah doa yang kita sebutkan di minggu lalu. Maka itu semua bisa diambil. Semua pengajian di tempat ini. Direkod ya, ada direkam ya, barangkali ada yang minta MP3-nya, itu bisa diambil semuanya, dan bisa didengar di saat berada di perjalanan, tinggal mengirim CD atau minta sajalah kalau perlu ya, kalau tega ya, minta aja ke Al-Bahjah, saya minta CD-nya, tak apa-apa, nanti dikasih insyaAllah, nanti ada MP3-MP3, sambil di perjalanan nanti bisa untuk didengar, Wallahu'alam bishawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas memberi waktu kami Bu saya mau tanya Gimana Ada orang tua sebelum meninggal itu Sudah Wasiat Kalau saya meninggal Saya di Ngakekai Kalau dia di ngakekai itu Dikorbankan Itu menurut Hukum gimana? apa dikekaya atau dikurbankan? terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya uh, saya pernah mendengar siaran radio menyatakan bahwa adalah mungkin ayat Al-Quran itu dimansuhkan saya yang jelas istilahnya kalau tidak saya mansuh atau dibatalkan oleh hadis rasul Karena Rasulullah itu berbicara Tidak didasari oleh hawa nafsu nah, Padahal menurut Pengertian saya Al-Quran itu sudah lengkap Ini mungkin Buya bisa memberikan Penjelasan ya. mengenai hal ini, terima kasih Dari ibu-ibu Ada yang bertanya Ada ibu Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Bu ya, apabila kita mencapai kehusuan gitu khusyuk itu dengan mendengarkan musik-musik seperti itu Apakah Husu Ya, jadi Apa sih Hai. Hati kita merasa lebih enak gitu dengan mendengarkan musik-musik seperti itu Dan saat sholat Mendengarkan musik-musik seperti itu boleh atau enggak gitu Di barang agar lebih khusyuk gitu-gitu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi satu lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut saya bagaimana hmm, Cara pandang Tentang organisasi Al-Qaeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, Bismillahirrahmanirrahim Barangkali ringkas yang pertama ya Orang itu disunnahkan untuk berkorban Itu adalah Atas dirinya sendiri Di saat ia hidup ya Dan punya sesuatu yang lebih Maka sunnah untuk berkorban dan akikah itu seorang anak bagi orang tua sunnahnya. Jadi orang tua sunnah mengakikahi anak. Bukan anak yang sunnah. Anak kecil tidak mengerti apa-apa ya. Maka orang tuanya sunnah untuk mengakikahi. Kalau anak itu belum balik. Kalau sudah anak itu balik jatuhlah. Tuntutan bagi orang tua. Ya sudah. Karena balik ya sudah. Dulu tidak punya duit bapaknya. Sekarang kaya raya. Anaknya ternyata belum diakikahi semuanya. Maka kalau ingin akikai anaknya Kasih saja duit biar akikah sendiri Karena dia sudah balik Maka dia mandiri di dalam urusan ibadah yang semacam itu Kasih kenak, Mohon maaf kamu dulu belum aku beri Belum aku akikai Ini aku kasih duit ya Maka anak itu pun boleh mengakikai Sunnah mengakikai Kalau memang belum diakikai Biarpun dalam keadaan sudah balik Tapi kalau sudah mati Tidak perlu itu semuanya Kecuali ada wasiat dan wasiat pun ada syaratnya. Asalkan wasiatnya itu tidak melebihi dari sepertiga harta yang ada. Kalau melebihi dari sepertiga harta yang ada, karena itu seperti wasiat terhadap orang lain, wasiat untuk berkorban, wasiat untuk berakekah. Maka kalau ternyata hartanya itu apa yang untuk AKK ini lebih dari sepertiga hartanya, maka tidak usah di AKKi, misalnya punya kambing cuma dua orang ini hidup tidak meninggalkan apa-apa kecuali kambing dua ya, kalau wasiat tolong AKKi saya, kalau saya mati berapa yang disembelah satu ya berarti separuh dari hartanya yang ditinggal ya, gak perlu dipenuhi itu karena lebih dari sepertiga kalau memang harus dipenuhi, maka harus persetujuan ahli waris jadi barangkali banyak hartanya banyak bagaimana boleh saja itu dilakukan barangkali di rumah banyak peninggalannya ya. tapi lebih baik ya karena hal yang semacam itu adalah tempat perbedaan ulama masalah wasiat dengan akikah wasiat dengan korban itu sebaiknya harus dengan restu keluarganya karena sebetulnya karena dia sudah meninggal ya sudah karena dia sudah akikah sudah karena wasiat ini berkenaan dengan harta warisan ya maka Seyugianya, ia adalah apa? minta izin dari harta warisnya. Kecuali memang dia punya kewajiban korban. Pernah bernazar korban. Aku akan korban. Aku nazar korban tahun depan. atau mati duluan ya. Maka itu hutang kepada Allah. Maka wajib dikeluarkan sebelum diwaris. Ingat ya, warisan baru dibagi setelah lima hal ya. Kalau ada orang meninggal, menginggalkan harta kekayaan, maka yang harus didahulukan hutangnya kepada Allah. Ya ini tadi, nazar. Punya hutang haji, sudah kaya raya, sudah wajib haji, tak taunya, enggak haji-haji. Masa beli mobil. Yang kedua, hutang kepada manusia. Didahulukan, jangan buru-buru direbut. Itu harta warisan. Awas, itu anak yang paling durhaka masuk neraka. Ibunya punya hutang, dibiarkan. Harta warisnya direbut. Masya Allah, musibah. Jadi kalau ibu punya hutang, orang tua bapak punya hutang, didahulukan, dibayari dulu. Biarpun seandainya hartanya habis, alhamdulillah, kok tidak kurang, kalau kurang kan nomboki, gitu loh. Tapi yang paling jahat, anak ini malah cium-cium. Eh, cepat dibagi, keburu ditakih sama orang-orang. Wah, ini anak durhaka ini. Yang ketiga adalah, hutang dengan urusan harta, maksudnya zakat-zakatnya. Kalau sudah wajib dikeluarkan zakat, cepat dibayari zakatnya. Yang keempat adalah wasiat nah, wasiat-wasiatnya ya, wasiatnya dipenuhi ya kalau tadi wasiat wajib ikut bang pertama, kalau wasiat sunnah di sini dilihat, asalkan tidak lebih dari sepertiga tidak lebih dari sepertiga maka boleh saja dijalankan wasiat itu, tapi kalau lebih dari sepertiga, bagaimana harus lebihnya ini persetujuan ahli warisnya, jadi korban ada dua macam, nazar atau tidak nazar, kalau nazar masuk kelas pertama tadi, dahulu kan Kemudian yang kelima adalah apa? Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah ya. Subhanallah ya. Jadi kalau kita mati maka harta war, apa biaya jenazah itu diambilkan dari harta warisan sebelum diwaris kecuali istri. Kalau ada seorang istri meninggal ya, biayanya perawatan jenazah itu dibebankan kepada Suami, enak, ya, mulai dari hidupnya suami yang tanggung mati pun air kaf kain kafannya yang tanggung siapa? Suami, ya bu, ya, berarti ibu mati duluan, mau, mau, mau, oh, enggak mau, pak, ba. bapak suruh mati duluan, ya sama, enggak usah mikir kematian, semoga panjang umur semuanya. Pasti orang kalau nak mati duluan mati terlambat atau sama-sama mati, yang jelas sama pasti mati baik, jadi begitu masalah akikah dan korban, kemudian masalah hadis, bisa menghapus Al-Quran, itu di zaman nabi bukan sekarang bukan kisah, kisah itu begini, begini. Al-Quran banyak, jadi Al-Quran bisa dihapus hukumnya oleh Al-Quran maka ada Al-Quran yang kalimatnya ada, tetapi hukumnya sudah ditiadakan, dengan Al-Quran yang lain ada Al-Quran yang lafadnya sudah dihapus tapi hukumnya masih ada ada hadis yang dihapus oleh hadis yang lain dan Al-Quran dengan hadis Nabi sama-sama itu adalah firma apa? wahyu dari Allah maka ada ayat Al-Quran misalnya wala tangkikul musyrikati hatta yu'min Engkau semua. Ah, ini masalah takhsis ya, masalah takhsis bukan itu. Contohnya ada nasih wal mansukh. Wa idza hadaral qisbata ulul qurba wal yata mawal masakin ufarzukuhu minhu. Kalau nanti ada orang mati, tolong harta warisnya dibagi-bagi kepada siapa yang datang dulu ya. Ini hukumnya sudah enggak ada ya. Kalau ada kan banyak orang berebut, ada orang mati pasti berebut ya nanti ini dulu begitu untuk menjaga silaturahmi maka semuanya dapat. Ternyata dihapus dengan ayat-ayat waris. Li rijali nasibum mimma taraka al-walidani wa aqrabuna mimma qalla minhu nasibat. Nasab. Li mimma taraka walidani wa aqrabuna mimma qalla minhu nasiban mafruḍa. Jadi semuanya ada takatnya ya yang mendapatkan sudah ditentukan oleh Al-Qur'an. Kalau tidak ada ini maka hukumnya bagaimana kalau ada orang meninggal bagi-bagi untuk semua yang datang fakir miskin yatim piatu yang datang dapat semuanya kalau ada orang meninggal ada orang kaya raya meninggal berebut nanti orang. Tapi ini semuanya dihapus hukumnya, ayatnya tidak. Karena ada sesuatu Termasuk hadis Nabi SAW bisa menghapus yang demikian itu, artinya hukum ini apa ayat Al Quran berbunyi, tapi ternyata dihapus oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad bersabda dengan wahyu, beliau ber, uh, mengucapkan kalimat layanti ko anilhawa inhua ila wahyin yuhah. Tapi tidak mengurangi Al Quran, Al Quran sudah sempurna. Maka inilah makna ijtihad yang harus difahami. Maka termasuk orang yang sangat lucu menganggap Al-Quran, cara memahami fikih itu adalah hanya di saat niat Al-Quran. Ini memerintahkan begini. Ini menghancurkan begini. Langsung diambil. Tak tanya ini sudah dihapus hukumnya. Jadi ada bab isi ya. Ada hukum yang dihapus. Dan ini bukan sesuatu yang hina. Misalnya. Khomer itu mula-mula adalah caranya itu mengharamkan Nabi Muhammad tidak secara langsung. khomr pertama sedikit disebutkan bahasanya innamal khomr wal mayshiru sampai selesai disebutkan bahasanya khomr itu adalah tidak baik ada manfaatnya ada jeleknya lihat ya, tidak ada larangan total kan jangan sampai berhujat oh berarti boleh dong ada manfaatnya kan boleh dong kita ngambil Nah, ini dihapus dengan ayat-ayat lain tinggalkan. Jadi begitu ada proses di dalam naseh mansuh dan naseh mansuh itu baru berlaku itu adalah cara terakhir di saat kita menemukan teks-teks hadis-hadis Quran-Quran Quran dan hadis bertentangan. Kalau tidak bertentangan, tidak ada naseh mansuh. Nabi Muhammad mengatakan jangan, mengatakan di sisi lain mengatakan iya. Bagaimana ini? Kau Nabi Muhammad pernah mengatakan, lah, jangan lakukan itu. Tiba-tiba di tempat lain mengatakan, lakukan itu. Bagaimana? Apakah kita akan mengatakan Nabi Muhammad bertentangan? Oh tidak. Ada nasih mensub. Dan kita pun biasa nasih Anak Awas jangan masuk situ ya, bahaya. Ya tiba-tiba besok kita bilang, "Nak, nak sana enggak apa-apa." Ah, Abah ini gimana? Kemarin enggak boleh, sekarang kok boleh? Ya. Abahnya lebih tahu kemarin nak ada ular belum dikeluarin, sekarang sudah dilindah ularnya, kan begitu. Jadi nasihat manfa'at itu sangat wajar di dalam syariat, ya. Ada mengatakan berarti Allah tidak tahu loh. Oh, tidak. Allah tahu tapi ini dalam membina membangun umat, Allah itu mengambil memberikan tuntunan ini adalah dengan kelembutan, tidak langsung rup. Kalau khamr di Mekah itu di Madinah langsung dilarang, ah, orang kerepotan. Tapi sedikit demi sedikit, sedikit ya, jangan sering-sering ya. Khususnya wala taqru sholata wa antum sukara, jangan dekati salat kalau kamu lagi mabuk ya ini. Dilarang minum khamr kalau dekat salat saja waktu itu ya. Karena orangnya mabuknya setiap saat lumayan waktu salat enggak mabuk. Pokoknya kalau masuk, mau masuk salat, kamu harus bergerakan, enggak boleh mabuk. Sebab kalau salat dalam keadaan mabuk, jangan lantur kamu nanti akhirnya ngerti, waduh 1 jam lagi salat, saya tidak boleh minum khamr dong. Dikit, akhirnya dihapus ini tidak boleh minum kormer 100%. Ya ini adalah bala salah nasikh dan mansuh. Kemudian khusuk dengan musik. Khusuk itu adalah dengan sesuatu khusuk yang sesungguhnya. Ya. Adapun masalah hati yang tersentuh kita punya hati itu sehat insyaallah kita akan uh, akan tersentuh dan sendu dengan sentuhan-sentuhan ya. Walaupun itu adalah bukan dari kebenaran ya, bahkan dengan dusta pun kita bisa tersentuh ya, ada orang datang kepada kita merengek menjerit ya, bercerita tentang sebuah dusta, kita bisa ikut menangis padahal dia tertawa, saya bohongi dia nangis, kan ya. begitu, jadi adalah kepersentuhan itu benar dan tidak bisa saja, orang tersentuh dengan kebenaran orang bisa tersentuh dengan kebatilan bisa ya, akan tapi hati tersentuh itu baru benar menghantarkan kepada kemuliaan kalau memang itu dengan cara yang benar dan cara yang benar adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Jangan sampai nanti menurut ihsan nafsu paling enak kalau saya lagi solat pakai musik sayu sedu subah itu, ah, ini musibah nanti. Agaknya okay, masjid ini dipasang nanti, ah, pakai musik apa itu? Macan ni, dia apa itu? Oh, apalagi nasid-nasid yang ah, untuk menyentuh sekarang ada ya. Untuk mengambil hati sentuhan-sentuhan dibarengi dengan alat, alat musik ya? Ada ya? Ya, yang demikian ada. Dan alat itu ada dua. Jika alat itu yang diharamkan maka haramlah. Biar mana itu menyentuh dan membuat tangis orang. Tapi kalau alat itu misalnya alat yang mubah seperti halnya naik. Naik itu semacam seruling bambu yang dibenarkan. Seruling bambu yang jika ditiup itu benar-benar menyentuh hati seseorang dan bisa menitikkan air mata lalu ingat kepada Allah karena pertama kali ditiup seruling itu dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. waktu menyenandungkan tentang syair seruling suaramu wahai seruling sungguh menyentuh hatiku. Dan yang aku fahami dari suaramu wahai seruling adalah suara sendu dan itu gambaran dari jiwaku wahai seruling yang jauh daripada yang telah meninggalkan keasliannya. Karena hati yang semestinya selalu sambung dengan Allah. Maka di saat hati itu berpisah dari Allah maka hati itu menangis. Seperti engkau seruling. Engkau dijauhkan dari rumpunmu. Engkau dicabut dan engkau dilobangi dengan panasnya api. Alangkah sakitnya engkau maka setelah itu pun engkau Menangis dan menyandungkan suara-suara seruling seruling yang indah itu. Nah itu, jadi seruling itu gambaran dari dari jauhnya, dari rumpunnya. Jadi hati itu rumpunnya adalah di mana kedekatan kepada Allah. Kalau sudah hati kersang panas, harus menangis seperti seruling. Naik atau seruling jenis tertentu ada seruling yang diperkenankan. Tetapi kalau alat musik yang sudah menjadikan tradisi musuh-musuh Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah haram. Jadi boleh saja kita menjadi khusus dengan apa saja asalkan itu diperkenankan. Mubah. Minimal. Apalagi dengan disyariatkan. Tapi kalau dengan yang haram, itu menjadi tidak diperkenankan. Saya paling enak membuat renungan itu di sebuah diskotik terkenal di cuara budun. Loh, kenapa syahdu tempatnya? sealat musiknya tuh oh, luar biasa sesaat ada menghentakkan musik itu menjadikan semangat tiba-tiba setelah itu saya dibawa kepada kesahduan suasana. Saya waktu itu bisa bertafakur sambil zikir lailahaillallah. <SILENCIO> Karena ada orang laporan begitu memang. Karena di diskotik itu katanya sih setelah musik hentakan begitu nanti ada sesaat musik sendu. Itu untuk berat. Ah. Tapi itu kiatnya untuk maksiat ya yang bersemangat setelah panas dan sebagainya nanti setelah itu musik yang begini untuk maksiat menghantarkan ke zinah dan sebagainya lainnya orang bericitiat di dalam ibadah saya paling khusus ya tidak jadi kalau ada orang khusus dengan alat musik yang diharamkan maka tidak diperkenankan akan tetapi uh, jika itu hal-hal yang diperkenankan misalnya rebana kalau ada armento atau yang kita sebut tadi seruling-seruling bukan seruling bambunya kuda lumping ya tapi seruling bumi, seruling-seruling yang ada di Arab itu memang itu ciri khas, ya atau mahu jenis musik yang bukan menjadi tradisinya orang kafir, orang fasik, maka itu yang dibenarkan. Artinya diperkenankan bukan dianjurkan. Akan tapi lihat seindah-indah kekhusuan itu adalah jika hati ini bisa merintih, menangis di saat mendengar Al-Quran dibaca. Itulah hakikat iman. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu warjilat qulubuhum wa idza tulya 'alaihim ayatuu zadatuhum wa 'ala rabbihim Orang mukmin itu seperti apa ciri khasnya? Di saat disebut nama Allah bergetar hatinya. Bergetar, terenyuh. Maka itu bagus kalau ada orang terenyuh mendengar alat musik harus diuji. Di saat mendengar senak-senandung Ayat Al-Quran Ayat Al-Quran disenandukan bagaimana Kalau bisa lebih ternyuh Berarti hatinya sudah lembut saat itu Khawatir Ternyuhnya dengan alat musik ya Ternyata dengan Al-Quran Dia tenang-tenang saja Tapi itu iman Tidak bisa dipungkiri Ada banyak orang mendengar Al-Quran Sampai menitikkan air mata Menitikkan air mata Apalagi dibacakan dengan suara yang syahdu Suara yang indah Jadi sebaik-baik Sentuhan hati Adalah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Maka kalau ada orang yang sudah terbiasa dengan alat musik Barangkali bukan karena alat musiknya Karena selama ini barangkali kita terbiasa ya Dengan musik-musik sendu, musik-musik apa? Musik-musik yang apa istilahnya? Apa? Ada pernah musik dilarang yang suka musik cengeng ya? Akhirnya tersentuh ya? Artinya itu hatinya sudah lembut tinggal meninggalkan itu Kita melembutkan hati dengan cara yang lain ada dua, ada tiga macam manusia ya. Brutal 100%. Untuk diangkat kepada kemuliaan maka dia tidak mungkin bisa langsung. Selama ini dia bersangat dekat dengan musik rock, disco, rap. Apalagi? Sudah asik dengan musik itu. Tidak pernah dengar musik dari tangan dan dagunya goyang. Bukan pikir ya. Hmm... Uh. Ini adalah sambil minum khamer dan sebagainya. Untuk kita rubah untuk mendengar nasyid Al-Qur'an berat ya. Maka harus kita seberangkan dari dunia neraka ini menuju surga pakai penyeberangan. Apa penyeberangannya? Kenalkan musik-musik Islami. Ada nasyid Islamiah, ya? musik-musik Islami. Orang harus tahu maknanya. Lah. Baru model orang kedua. Orang yang sudah berada di jembatan ini. Saya sudah bisa meninggalkan musik rock musik ini Alhamdulillah Terus saya lebih senang dengan musik Qasidah nasyid dan sebagainya bagus Tapi anda belum sampai Kalau anda kecebur nanti ya Masih di jembatan ya Di jembatan barangkali ini sudah mulia Barangkali anda yang beragai yang dipertanyakan adalah Saya sudah menikmati nasyid-nasyid musik-musik islami Anda di jembatan untuk menuju kesejukan di saat mendengar Al-Qur'an Terus Tinggalkan musik-musik yang mengerikan itu. Yang musik menghantarkan kepada um, kemaksiatan. Apalagi mengingatkan kepada cerita-cerita lampau yang, yang kotor. Maka saat itu anda melangkah menuju kemuliaan masih di jembatan. Musik neslami dan sebagainya. Maka apa yang saat ini sudah ramai marak tentang musik religi. Itu adalah jembatan dan kita, tidak bisa kita mengatakan. Jangan karena kalau kita memangkas musik-musik rock dari rumahnya anak-anak muda itu tanpa ada kompensasinya tanpa ada penggantinya mereka pun keberatan ya sudah diganti musik islami setelah itu kan kenal salawat kenal Al-Quran baru nanti setelah itu mendengarkan Al-Quran kalau sudah sampai asik dengan Al-Quran tidak ingin lagi mendengar jadi ada tiga tingkat orang yang sudah asik dengan Al-Quran ada orang tingkat menengah ya ada orang tingkat kotor tinggal pilih ya Ya minimal kita di tengah-tengah dulu ya Nanti pada suatu saat kita akan Sampai benar-benar bisa menikmati Bikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mau tanya berkaitan dengan sifat Allah Muhalabatul Hawadis Berpisah dengan makhluknya oh lah, Ini janji kita untuk kita terangkan pada kesempatan ini Kami lupa Bagaimana dengan penjelasan Surat Yunus yang artinya Allah al-Rahmanu al-Ars Sudah kita terangkan masalah Allah beristiwa di Ars tidak bisa diartikan Allah bersemayam duduk di atas arsy. Karena orang paham makna bersemayam dan duduk, nyungsep duduk kayak begini. Allah tidak butuh arsy. Tidak benar jika ada yang mengatakan Allah di atas arsy, duduk di atas arsy itu adalah akidah sesat. Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa itu maknanya apa? Disesuaikan dengan kemuliaan Allah. Bisa kita terjemahkan istiwa adalah makna berkuasa. Menguasai Bisa saja. Tetapi ahli salaf mengatakan jangan dipikir arti maknanya. Atau kalau ingin kita menerjemahkan. Maka dengan cara mentakwili. Mentakwili itu menafsiri dengan dalil lain yang pasti. Dan kot'i. Seperti halnya Allah Maha Kuasa ya. Aras adalah makhluk terbesar Allah. Allah qadirun alal arsi. Allah kuasa atas aras. Artinya Allah kuasa kepada semuanya. Kepada makhluk terbesar pun Allah kuasa. Apalagi kepada yang lainnya. Maka ini adalah masalah takwil. Tidak benar kalau diartikan Allah bersemayam Atau Allah duduk Gak ada, dari mana kalimat itu ada Ada Oh, ada lagi Tadi organisasi Al-Qaeda ya? Al-Qaeda Al nyampe kepada kita hanya informasi Melalui media Dan media itu Tidak jaminan dia Orang jelek jadi baik, baik jadi jelek ya Agak tapi informasi juga dari beberapa orang yang dekat bahwasanya kaidah kaidah kaidah sesuai informasi ya adalah kelompok orang yang menyeru kepada jihad. Adapun masalah menyeru kepada jihad semuanya sepakat itu benar. Tetapi di dalam menyeru kepada jihad orang ada dua macam. Tujuannya benar, tapi salah jalan. Al-Qaeda mengajak jihad. Kita juga mengajak jihad ya. Islam mengajak jihad. Jadi ada kelompok kaedah dan yang lainnya. Semua menyuruh kepada jihad melawan musuh-musuh Allah. Akan nah, tapi ada orang yang tujuannya benar, tapi salah jalan. Dapat niatnya insya Allah, tapi enggak. Eh? Tapi perilakunya tidak boleh ditiru. Orang mengebom sebuah tempat kemaksiatan ya. Karena menunggu pemerintah tidak segera bertindak maka dia mengambil satu inisiatif saya harus ngebom. Dor yang mati adalah orang Islam juga masuk di situ. Tujuannya adalah amar ma'ruf nahi mongkar ya. Tujuannya baik ya. Tapi caranya salah. Semoga Allah mengampuni dosanya tapi caranya tidak boleh disiru. Mungkin kita masih ingat kisah Amrozi dan sebagainya ya. Niatnya benar ya. Niatnya jihad, niatnya tulus, niatnya, niatnya hebat. Tapi bisa itu adalah tergolong orang yang tulus niatnya, insya Allah namanya hati orang kita tidak tahu. Tapi karena kurang pendidikan atau salah pendidikan, maka salah jalannya. Dan agak idah dalam hal ini termasuk adalah orang-orang kelompok yang menyuruh kepada jihad mengangkat Islam. Tapi tergolong yang caranya salah. Maka tidak boleh ditiru caranya. Islam itu indah. Perang-perang lihat. Kita siap perang ya akan tapi kita harus ada aturannya ya tidak boleh membuat ledakan di tempat-tempat yang aman tidak boleh membuat ledakan di tempat negara yang kita sudah ada ikrar ya ikrar misalnya mohon maaf Amerika sekalipun ya kita tidak boleh melakukan pemboman terhadap Amerika yang jahat kan paling ya presidennya ininya. di Amerika itu berapa puluh juta kaum muslimin dan muslimat di sana Bahkan kaum muslimin dan muslimat termasuk kita punya teman. Bukan di Amerika Serikatnya, di Kanadanya. Dia punya sahabat-sahabat orang Kanada yang baik semuanya. Tidak ada masalah. Mungkinkah orang seperti ini akan dibom? Bolehkah dibom? Tidak boleh. Maka tidak bisa mentang-mentang Amerika. Amerika atas nama pemerintah memang dia adalah merong Islam. Merusak Islam. Selalu membuat keunaran. Pengen Islam dijadikan permainan untuk dihinakan pernah juga Kuwait dan sebagainya Saudi al ah, Saudi diinjak-injak juga ya ya Saudi diinjak-injak sudah begitu lihat luar biasa yang diundang adalah musuh-musuh Allah hanya ingin mempertahankan uang Saudi ribet ya dengan Kuwait ya waktu itu ya ah Saudi Kuwait kemudian mendatangkan musuh-musuh Allah lagi uniknya Saudi waktu itu ya bagaimana menjaga harta, minyak dan sebagainya dengan mendutung mendatangkan orang-orang kafir barangkali itu adalah kejahatan yang tidak pernah terlupakan Arab negara al-dinodai oleh pemerintah Saudi sendiri dengan mendatangkan musuh-musuh Allah nah ini, itu sesuai dengan yang disampaikan Nabi ya la aku tidak akan takut terjadi syirik padamu tapi aku takut kamu rebutan harta ya karena dengan rebutan harta kamu bisa mendatangkan musuh Allah ke dalam rumahmu lihat jadi syirik bid'ah bitah anis dah tidak perlu juga ada. Ya kan dinuduh-nuduh orang lain ternyata akhirnya mendatangkan musuh-musuh Allah menudai negeri yang sangat mulia. Jadi pertanyaannya adalah masalah kaidah adalah orang yang bertujuan baik. InsyaAllah tujuannya baik. Kita hanya berpikir tujuan. Tapi ingat perilaku dan cara-caranya adalah tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Orang mau berperang ada aturannya. Dengan siapa kita berperang. Dan siapa yang berhak mengomandokan perang. Dan siapa yang boleh kita perangi. Lihat. Orang tua tidak boleh kita perangi. Oh seorang tokoh agama. Kristen toloh agama. Yang lagi beran dengan kita. Tidak boleh kita perangi. Anak-anak tidak boleh kita perangi. Lihat. Ada aturan mainnya yang benar. Dan komando yang jelas. Ini main bom sana, bom sini, buat lagi ledakan sana, ledakan sini yang menjadi yang akhirnya menjadikan wajah Islam Usam, kelam, menyeru, menyeram, menyeramkan, karena Islam adalah teror, teror, teror. Gara-gara pelaku sebagian orang padahal Islam indah. Apakah kita lupa bahwasannya Islam tersebar ke seluruh dunia Termasuk di Indonesia Raya ini adalah dengan Kesejukan tidak ada yang bawa bom Dulu orang Hadramut, para Habai, para Alim Ulama, para Wali Songo Dan ke kekek moyang mereka Datang ke Indonesia Tidak membawa bom Tapi membawa keindahan akhlak yang mulia Lihat, terdagang jujur Sehingga mereka dicintai oleh rakyat, masyarakat Sehingga bahkan ada di antara mereka yang diambil menantu oleh raja-raja Sehingga dengan begitu mereka bisa berdakwah Baik, ada lagi pertanyaan BKW bekerja di luar negeri apakah ini merupakan pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah. Semua yang terjadi ditentukan termasuk orang minum homer ditentukan oleh Allah. Tapi itu dia telah meninggalkan akal pilih yang diberikan oleh Allah. Allah berkehendak kita untuk punya pilihan. Ini adalah masalah akidah yang sangat penting. Kita punya kehendak. Tapi kehendak kita atas kehendak Allah. Dalam bahasa ringkasnya Allah berkehendak anda berkehendak. Allah berkehendak anda berpikir dan memilih. Maka anda berhak untuk memilih ini ada masuk pintu neraka, ini pintu surga anda suruh pilih termasuk pekerjaan pun begitu tidak boleh orang ulang pasrah saya mau melacur saja, kenapa takdir buatku saya mau jadi provinsi saya saya taruh di KTP nyopet, kenapa takdir saya Ya ada ada pilihan ini jalan baik, jalan benar ada akal Allah memberikan kepada, apa? Akal, kepada kita akal Allah yang kasih agar kita berpikir Allah kasih Allah kasih kita kehendak. Sehingga kita berkehendak. Saya pengen memegang. Nah, ini kehendak saya. Dan kehendak saya sesuai dengan kehendak Allah maka bisa saya pegang. Tapi kalau kehendak saya tidak sesuai dengan kehendak Allah, saya mau pegang begini. Angin berhijub, kertas terbang saya tidak bisa pegang. Jadi Allah yuridu anturid. In Allah yuridu anturid. Allah berkehendak agar anda berkehendak. Itu adalah teori kasab akidah alisunna wal jamaah antara mu'tajilah dan antara jabariyah. Jadi begini. Jadi anda punya pilihan, pilih pekerjaan yang baik yang halal. Permasalahannya kalau ini kita ingin bahas Allah ya pertemuan yang akan datang, kenapa orang kok susah cari kerja? Sebabnya sederhana, tamak. Tamak itu menghantarkan sombong. Gengsi saya sarjana masa jadi tukang sapu, saya sarjana jual es, sarjana awam, musibah. padahal kerjaan luar biasa. Ada profesor, doktor, ahli, alim, ulama, masyallah, Imam Ali karomah jah siapa yang bisa mengalahkan ilmunya Sayyidina Ali kalau ada profesor kalah dengan Sayyidina Ali apalagi beliau jadi tukang apa turun ke kurma kalau orang sekarang naik pohon kelapa jadi sekarang banyak pilih-pilih kadang-kadang dibekali ilmu sombong sarjana itu kalau tidak beringin dengan hati yang baik sombong S2 sarjana ekonomi kelontang kelantung ya, makannya jalannya ya duit tidak datang, suruh kerja milih-milih pengennya di perusahaan gede gobloknya blok ijazahnya blek orang tidak mau terima, pusing Ya, akhirnya makannya bagaimana? otomatis, alnyuri akhirnya, alnyopet. itu, al kobohong korupsi, ya ini adalah musibah jadi tawadu, ya, sederhana, maka termasuk santri kita, kita didik bagaimana orang tawaduk awas, jangan merendahkan pekerjaan, orang harus bisa ngapain, jualan kesawah, ngapain saja itu kecantikan yang sesungguhnya, ketampan yang sesungguhnya, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Allah marhamna wa la tu'adibna Wa angsurna wa la Wa afina wa Wa akrimna wa tuhinna Wa asirna wa la tufir alayna Innaka ala kuli syengudir Allahumma ya Allah Berikan kepada kami pembimbingan dan bertunjukmu ya Allah Berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah Jadikanlah Kekasihmu Nabi Muhammad senantiasa hadir di hati kami. Sehingga mata kami bisa melihat cara melihatnya Kekasihmu Nabi Muhammad. Sehingga tangan kami bisa bergerak seperti cara menggerakkannya Kekasihmu Nabi Muhammad. Sehingga lidah kami bisa mengucapkan yang pernah diucapkan Kekasihmu Nabi Muhammad. pikiran kami memikirkan yang pernah dipikirkan oleh Kekasihmu Nabi Muhammad. Hati kami berniat seperti yang pernah diniatkan oleh Kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah! Jadikanlah gerak-gerik kami adalah gerak-gerik yang meniru kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikanlah kekasihmu Nabi Muhammad adalah yang diidolakan oleh anak-anak kami, oleh keluarga kami, dan oleh diri kami sendiri. Ya Allah, jangan sampai ya Allah hati kami bangga kepada yang dibenci oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan rindukan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan hati kami bangga dengan yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jika ada di antara masyarakat kami... Yang menginginkan kami jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad Maka kami mohon berikan kepada mereka kesadaran Ya Allah Kesadaran Ya Allah sehingga mereka semakin dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah jadikanlah kekasihmu Nabi Muhammad Yang akan menemani kami kelak di Padang Marsar Ya Allah Yang membimbing kami kelak ke Telaga Kausar Ya Allah Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan menemani kami Di saat kami menyeberang surat Al mustaqim Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan senantiasa Ya Allah kami lihat, kami lihat, kami lihat Kelak di surga Ya Allah Ya Allah Mudahkanlah kami untuk ziarah Madinah Ziarah kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah agar kami bisa Mengucapkan salam dari dekat Ya Allah Mudahkanlah kami untuk Ziarah Madinah Ya Allah Dan mudahkanlah kami untuk ziarah Makkah Ya Allah untuk menyaksikan tempat Di situ kekasihmu Nabi Muhammad pernah Mengucur kendara Ya Allah di tempat di mana kekasihmu Nabi Muhammad pernah menucurkan air mata. Tempat di kekasihmu Nabi Muhammad pernah sujud di situ. Ya Allah. Kami ingin ya Allah memasuki satu tempat di situ. Kekasihmu Nabi Muhammad pernah menyaksikan tempat tersebut. Kami ingin berjalan di tempat berjalannya kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah. Ya Allah mudahkanlah kami untuk ziarah Makkah. Untuk melaksanakan ibadah haji. Ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa. Ya Allah. Jika ada yang sakit sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan ya Allah Jika ada yang belum mendapatkan pasangan ya Allah Berikan kepada mereka kemudahan untuk mendapatkan pasangan orang yang koridai Dan jadikan dan cukupkanlah urusan mereka ya Allah Urusan dunia mereka ya Allah Sehingga mereka ya Allah Sehingga mereka tidak sibuk dengan urusan tidak tidak sibuk ya Allah Tidak sibuk lagi ya Allah dengan urusan dunia Sehingga ibadah mereka bisa semakin baik Dan cukupkan urusan dunia mereka ya Allah Ya Allah Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Wujudkan keindahan dalam kehidupan kami, Ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, keluarga yang saling mencintai karenamu, mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah berikan kepada kami, ya husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati ke dalam keadaan iman mati dalam keadaan inna allahoma ya robbana arhamna wala tu'adzibna fansurna wala ta'dhulna wa'afina wala tuamridna wakrimna wala tuhinna wa'firna wala tusir 'alaina innaka 'ala kulli syogadir allahoma akfini bi halalika an haramika wa haniya fadlika amal siwa wa alif baina qulubina wahdina sulam wa nadzina min al-nur wa janib al-fahisy wa mabatan allhum barik lana fi asrina wa absarina wa qulubina wa zawajina wa wa tub 'alaina innaka 'ala kulli syogadir katamuddir innaka al-khaleef umma yarabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar allahumma ya rabbana ahtim lana bil allahumma ya rabbana ahtim lana bil allahumma ya rabbana ahtim lana bil husna allahumma ar kalamina inda akhirat al-lahi ya rabbana qul la illallah muhammadur rasulullah rabbana allahumma ya rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar ala sayidina muhammadin wa ala wa sahbihi wa salam walhamdulillahirabbil alamin al-fatiha